يطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبة لو سرابك للك وجنة بالتجافي الليل تسريبة وانسأل عنا له المنة قل علامة جنت تدريبة متدعيكم غايبا عنا والحكمة يوزل في الغيبة ينبغي الإنسان وحكم ضحكه من مصيبه لا تحسب الحيفنا منا نصفناخذ ونعطي بسوي يميل وبلظه عنا بسلام الف تلحين الله يرضى عليك يا معندك طب كتابك قد الغيب لو شرابك حبيب حبيب صلى الله محمد صلى عليه وسلم وشر الأمور وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله في النار ضم بعد قال لفظ الزهرا في بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و do qulana sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faka'l fas fawzan 'azima thumma anna ba'd allahul jalal shanu zafalo yamo nasakoj blagodat kojom nam je podali njega uzvišenog veličama što se obožava jeste zagluda i jeste propast. Svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednja Allahov poslanik i peča cvih poslanika. Poslaca istinom i jasnim dohazom do sudnjeg Onaj ko slijedi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, takav je na putu, a onaj ko glavu okrene od njegovog sunneta i njegove upute s kojom je došao da Allah wala, to je učinio na svoju štetu i Allah je učinio na svoju štetu i Allah je učinio na svoju štetu i Allah je na svoju štetu i njegove vrlo ashave i na sve njegove stredbenike do sudnjeg dana. Amin. Cijenjena moja braću, doista nije odstalo ništa što će se dogoditi do sudnjeg dana, a da to nema potvrde o Allahu u knjizi sunak Rasula, salallahu alaihi wa sallam. I da nemamo vijesti o tome, vijesti na čemu možemo zasnovati sve ono što se događa oko nas. Ako budemo bili budni, trezveni, i ako budemo iščitavali Allahu u knjigu i sunak Rasula, salallahu alaihi wa sallam, o tim porukama i nastojali da se njima pokorimo i da ih slijedimo i po njima živimo da bi nam Allah Jalešanu otvorio vrata basirata pa da vidimo onda kada drugi ne vide i da budemo oni koji jasno vide istinu i put istine dok drugi ispred sebe ništa osim tame i magle nemaju u sahih hadisu koga biljež ibn Mađe rahmahullahu ta'ala kaže Rasul sallallahu aleyhi wa sallam se jeati alen nasi sanavatun hada'at zasigurno će za 10 godine velikih prebara zasigurno će za 10 godine velikih prevara ju saddiku fihal kja odim bodinama u tom vremenu lažov će se smatrati iskrenim. ويكذب فيه الصادق se اى اى اى اى اى اى اى اى اى اى اى se اى اى اى اى اى اى اى اى اى اى اى glavnu riječ, u opštim stvarima imaće Ruvajbida. Pa bi rečeno pitaš a shavi, pošto nisu znali šta to znači Ruvajbida, a šta to znači Ruvajbida Allahog poslaniće? Kaže, to je čovjek koji ne zna šta priča, ne zna šta govori. Takav čovjek će u tom vremenu, u tim godinama, velike prebara imati glavnu riječ. I mi vidimo danas, na moje braću, kako upravo glavnu riječ, riječ koja se naj duže čuje i koja ima najviše sljedbenika i koja se danas najviše vjeruje upravo dolazi od ljudi koji na djeve u šerijatskoj državi bili bi najniža klasa u tom društvu bili bi oni koji su zadnji oni koji su najbezvredniji međutim u ovim bodinama veliki prevara takvi ljudi imaju glavnu riječ takvi ljudi imaju glavnu riječ u svijetu riječi njihovi putuje u jako kratkom roku preko cijele zemljine kugle i slušaju je na milioni i milioni ljudi. I nije samo to što je čuju, već je pojenta u tome što najveći broj tog čovečanstva upravo od tih takvih njihovu riječ prihvata, u nju vjeruje, njoj se pokolava i slijedi ono što se sa njome traži. Iako se radi onima koji su nepovernivi o ma koji su lažovi prevaranti, ali su oni danas ti koji su odmoverenja, oni su danas ti koji su iskreni, oni su danas ti kojima se odazivaju i nemuslimani i mnogi od onih koji se nazivaju muslimanima. Oni su ti danas koji u svoje safove i svoje bojne redove redaju i svoje pristanici svoga naroda, ali redaju i takozvane muslimane iz bosanske vojske i kosovske vojske i turske vojske i voljske europskih zemalja pod izgovorom da su oni ti koji u stvari su danas iskreni oni koji hoće da uspostave pravdu na zemlji da uspostave red na zemlji iako su istinski oni ti koji su lažovi i prevaranti i oni koji su malo umnici i ne znaju šta govori i šta pričaju ovih dana cvijena moja braćo širom svijeta odjekuju informacije koje su upravo ti takvi plasirani kako bi s jedne strane sebe uzdigli i svijetu se predstavili kao najveća sila od koje niko ne može se zaštititi i koje se svako mora pokoriti i slijediti ono što oni hoće, a s druge strane kako bi ukazali ili pokazali muslimanima da niko od muslimana ne smije ustati ni sa jednom riječju, da što kaže ili da se usprotili da se suprostavi njima i njihovom batili u njihovoj I kako bi okončali ono što su u prošlih deset godina toliko se trudili da ostvare ubijstvo jednog čovjeka, ubijstvo jednog čovjeka, gdje su uložili milijarde i milijarde srestava i gdje su uložili na hiljade svojih mladića, ali i tuđih mladića, jer ti takvi, ti koji danas vode glavnu riječ, ne šaju svoju djecu, već šalje djecu drugih, a kod su puno iste, iste vrijednosti kao dijete iz njegovog naroda kao dijete iz nekog drugog naroda jer takvi ne, ne znaju za vrijednost takvi ne znaju za počasti takvi ne znaju za ništa od onoga što predstavlja ponos i što predstavlja vrijednost od jednog insanu. Međutim, cijeljena moja braća, ono što vjernik mora da zna jeste da je Allah tebala te tebala naredio vjerniku da informacija koja mu dolazi da je mora provjeriti. I da je nesmije prihvatiti što bismo rekli novo zagotovo da je uzme, čuo sam i to je istina i prihvatiš je kao takvu i to prenosiš dalje ili se složiš s time, povjeruješ tome i tako dalje, tako dalje. Allah azavađel čak kada su u pitanju informacije koje dolaze od ka od grešnika, od ljudi koji su grešnici ne spominje se da je ki akvir pade, uzeti informaciju nego se samo kaže fasik, grešnik, naređu Allah tebala ta'ala da se ta informacija proveri. Da se ta informacija proveri. Pa kaže Allah jalla o'ala Jajuha ladina amenu inđajekum fasikum fa bi nebeim fetebejenu ovjevnici. Ako vam neki fasik fa neki grešnik donese neku informaciju fetebejenu dobro je proverite. Dobro je proverite. Pa kada je uo naredb da braću moja, da se proveri istinitos informacije koja dolazi od fasika fa od grešnika, kako je tek naredba i va Kažnost, naredbe i obaveza da proveriš informaciju koja ti dolazi od nevjernika. A kako je tek obaveza da proveriš tu informaciju kada ti dolazi od nevjernika koji ratuje protiv Allahove dželja šehanom uvijere. Ovo su sve da ređe. Na prvojde ređi gdje ti je naredjeno da proveriš informaciju I jeste kako ti dođe od fasika. Nevjernici se ne spominju A informacija od nevjernika, ona je još na nišem stepenu nego informacija od fasika. Jer je ovaj fasik, ali može, nije rečeno de kjafir, može biti kjafir, ali ne može, ne mora znači de kjafir. Može biti samo grešnik. A šte tek sa informacijom koja ti dolazi od onih koji ratuju protiv tebe. I tvoga dina radi tvoga dina. Kako tu informaciju trebaš proveriti? I kako da se otoči vjernik da prihadi tu informaciju? da joj povjeruje i da po, njoj, da po njoj postupa. Naša dost, braćo, mi danas imamo stanje u kome većina muslimana, upravo te informacije koje dolaze od Allahovih neprijatelja, zato što oni danas drže sredstven informisanja u ruci, upravo te informacije prihvataju, braćo, i tako ih primaju i tako im vjeruju, kao da im neko citira riječi Allaha tebara i ta'ala i poslanik ali i Nasuprot, naći ćemo da mnogi Mani, kada je u pitanju istina i odbrana istine nisu u da formiraju čvrst jekin s kojim će braniti tu istinu i čvrsto stati za nje niti su u stanju da izreknu riječi s kojima će braniti tu istinu niti su u da pokažu djelo kojim će braniti tu istinu dok u ovoj strani ljudi se tako lako predijede zato što je većina tako ja pripata informacije zato što se te informacije mnogobrojno okreću stalno se nižu gdje otvoriš koji kanal samo je ta informacija gdje otvoriš novine samo je ta informacija i slika i glas samo to sipa da bi te zbolilo da bi od tebe odagnalo istinu i šarijatsko znanje o tome i da bi te odvukao gdje da te odbuče u one koji pravo razmišljaju na taj način to jeste oni koji se ne obaziru na Allahu govor i, i govor postanika alihi salatu wasalam niti se drže pih ukuta pa srljaju, i došli su do toga da postanu roba koja se prodaje širom svijeta po potrebama tih pokarenjaka koji danas drže vlast na zemlji. S druge strane cijenje na moje braću, zanima i ko od nas danas, a da nije sve Koliko samo puta su ti ljudi, ako su opšte ljudi, koliko su samo puta dosad iznijeli stotine laži. A i u ovom samom slučaju, za par dana toliko su lažni vijesti iznijeli s kojima su pobijali jedna drugu, da više ne znaju ni sami šta bi, ne zašto bi se opredijelili da kažu, e ovo je istina od toga što smo reki. Zato što danas kažu jedno, sutra vide da su napravili propus jer laž je tako, uvijek ima neke šupline, uvijek ima neke nedostatke. Nikad laž ne može da bude savršena vraćao. Ona je tako suđene na propast. I ona u sebi ima propast. I zbog toga nikada ni jedna laž se nije pojavila. A da je islamski učenjaci sa istinom nisu da tukli. I zato oni danas kažu jednu laž, pa sutra im neko prigovori i nešto ukaže se da je to manjkavo i da je pogrešno. Daj mijenjaj laž. Pa ponovo samo promijeni pa drugu. Pa opet se to i nađe isto što i ovoj prvoj. Pa se i, ta i tako iz dana u dan. I doista je braću, čudno. Kao da Allah te bare kvijatana ne takavlja način, hoće ljudima, koji imalo razuma, imaju da kaže, o ljudi, pa zanimam među vama, razuman čovjek da pogleda ono što ovi bezumenjaci govore, što ovi lažovi govore, što ove varalice govore. Danas priča jedno, sutra drugo, prek sutra treće, o istoj stvari. Zanimam razuman čovjek, pa da vidi da su to lažovi, da se nji od njih okane. Međutim, ciljena moja braća, upitno je koliko je danas doista ljudi koji nosi svoju glavu radi onoga, radi... Čega mu je Allah pebarak je Koji razmišlja svojom glavom kao svesan da će ga Allah za je ta'la dao. Danas je većina ljudi ona koja nijemo slijedi određenu osobu, određeni pravac, određeni sistem i povodi se za nekim kao neki slijepac jako mu je Allah pebarak je ta'la ta dao Allah pebarak je ta'la tu taku većinu opisuje rječima, njeste izbila, am tahsebu, ena aktarahum jesma'una, evo u jafeljum. Zatim misliš o Muhammed, zatim misliš da većina od njih hoće, želi da čuje, to jeste istinu. Zatim misliš da većina od njih istinski želi da čuje istinu. Evo jafeljum. Ili da shvati tu istinu. Da razumije tu istinu. Oni su kao stoka. Oni su kao stoka. To jeste, niti će da sluša, niti se trudi da što razumije. Sama je tako. Kada ga puste vani, ono ide tamo, traži da jede i da pije. To kad ga zavežu ne zna što je zavezano kao što ne znaju kad su ga pustili ni što je pušteno tako kak je većina i kaže uzvješanje nite bare petala wa laqad zara'na li jahannama katira min al jinni wal za jahannam pripremili ili odredili mnoge od džina i ljudi lahum qulubun la yaftahuna biha unhim ma yu'saqce ali s ništa ne svataju wa lahum a'yunun la imaju uši ali s nima ništa, ne čuju. Ulajka ker en'an balhom adal Oni su doista kao stoka i još su vorio stoke. Oni su jos više zalutali nego, nego stoka. Ulajka humul gafirun Takvi su doista oni koji su oni koji su nemarni. Takvi su oni koji su nemarni. Zato cijenjena moje braćo, trebamo da znamo da osnova od nevjernika jeste da je on nepovednik i da on ne zna za poverenje. On ne zna za poverenje i ne zna za čast zbog toga je njemu sve dopušteno i zbog toga se on ničega ne libi iako je na najvećem položaju njega nije stid da laže danonoćno i da vara narod i da zulum čini jer on nema čega da se stidi i on nema nešto što ga ograničava takav je nevjernik i njegova osnova jeste da je on čovjek bez poverjenja pa kad je tako onda se pitamo kada će se muslimani osvijestiti i kazati sebi ja više kjeru nikada u mome životu neću vjerovati. Ja nikada fjafiru neću vjerovati. A pogotovo ne onove koji ratve protiv Allahove Đelešanu u vjeru. Inša Allahu ta'ala kada se ovo dogodi vidjet kako musliman počinje da se oslobađa tuđih razmišljanja i tuđih vizija ovoga života i puteva kojima oni idu i počne razmišljati o viziji koju mu Allah Đelešanu u objavlju Kur'anom i Suratom Posani i Karehi Salatu u Allah Đelešanu mori da nas pomogne na istini, na znanju je učvrsti i da nas sačuva s kretanja, s kretanja sanja. Amen. Alhamdulillah. Ossalatu al was wassalamu ala rasulillahi obar. Ciljena moje braće, ovi poklenjaci sa ovim svojim informacijama i sa onim što truju ljudski rod na zemljinoj kukli, svakako da žele ukazati na bezvrijednost muslimana i na bezvrijednost islama, a pogotovo na bezvrijednost i pogrešen put onih koji su se odlučili za bakunac islama, a to je za džihad na Allahom želešanom putu. Tako vidimo da su svako peusmerena u tom pravcu i nastoji se na razne načine odvojiti taj pojedinac koji im je koz u grlu od ummeta Muhammeda a.s. i opisati se kao onaj koji je eto bio razlogom stradanja muslimana širog svijeta, a i drugih. Ali muslimana posebno. Pa se prikazuju nekakvi test nalodni njegovi kako je ostavio svojim svom vladu u kome traži od njih da ne njegov put to je da ne idu stopa nad kojima je išao on kao u džahed, Allahom dželešanom put. Do toga da su pokušali da ga na neki račin obezvrijete time, da se krio i za neke žene, dok su njihovi specijalici pucali. I razno razne laži, i raznorazne stvari, a glavni cilj svega jeste da se slomi želja za džihadom i za borbom na Allahom putu, kako bi se ljudi oslobodili robovanja ljudima i robovali Allahu tebara kveta. Međutim, Allah dželešanom nije ovu vjeru ni nikada ostavio na jednog čovjeka koji ako bi se izmakao ova bi vjera pala i prestala nestalo bi ovoga dina na laboj zemlji ne, nikada se to nije beslo Allah je slao svoje poslanike i svoje vjerovjesnike pa su bili vrijeme na zemljinoj gubi nosili Allah vjeru sa onima koji su im se odazvali a nekada su bili kao pojedinci samci kojim se niko ne odazvali i sa njihovom smrću Ova vjera nije nestala. Ona je uvijek ostajala na nekome ko će dalje to nositi. Kao što i u našem vremenu ostaje na one koji i pored milijardi i oni koji neće da prihvate i koji se protiv nje bore. Jedna skupina nosi ovu vjeru. I prkosi cijelom svijetu nevjerničkom. Zato što se našla sa istinom. I zato što se složila sa istinom. I zato što želi da na toj istini sretne svoja gospodara Azza ođer. I zato što znaju vjerena je da neće niko izbeći sust Gospodarom svjetova. I neće niko izmaći sulbu Allaha Tebana i, i neće se niko zaštititi i odbraniti od Allahove kazne osim sa imanom Allaha Đalla Shana. Zato umisle jednici da ako su ubili jednog čovjeka, ako su ga ubili, da su ubili džihad umetu Mohamed Aleyhi Salama. I da su ubili i pokorili sve muslimane. I da više neće ostati takvih sinova na ovoj zemlji. I oni koji razmišljaju ne razumom kao razumom jednog čovjeka već razumom i svaki nim Kur'an esona kada sulla sallallahu alejhi ve sellem. Itako Allah uzveshero. Oni iako tako govore znaju da je istina ta da nikada ova vjera neće ostati bez mujahidina Allahu fi sabilu. Da neće ostati bez Halide bin Velide i Abu Bekra i Umara i Osmana i Alije i Abu Ubide i drugih do današnjih dana od svih mujahida koji se bore na Allahu džellejalu Nikada neće ostati bez toga. I u vrijeme koje su potrošili tražeći jednog čovjeka da ga ubiju Allah Đelešanu je dao da u onim prostorima i neklubim da se izrode generacije koje je taj čovjek odgojio sa svojom braćom, generacije koje će im zadati teške udarce i koje im svaki dan zadaju udarce od kojih na hiljade njihovih majki kuka i plaće i vapi i njihovi sinovi koje su poslali. I imamo snimke na kojima plaću kao mala djeca koja su prisiljena da rade određene stvari, ali nema izbara. Zato što su se odlučili između toga da budu robovi Allahu Đelešanhu ili robovi svojim pretpostavljenima, izabrali su da robovi svojim pretpostavljenima. Danas trpi, trpi svoj kufar i širk kada si odbio ponudu Allahu Đelešanhu i poziv njega poslanika Rehi sr. Sra. Zato smrt, cilina moje braćo, nije stvar oko koje mi imamo nekakvu raspravu i polemiku i mi ne imamo problem sa time i da prihvatimo ako je istina da je ubijen naš brat mi ne imamo problem sa time jer mi znamo da jeđel ne dolazi po tome što ti ja ili ona i tamo hoće da jeđel dođe već dolazi po Allahom Čelešanom kaderom po njegovoj tebare petara odredbi i neće doći ni sekund prije ni sekund poslije pa ta ista smrt došla onima koji su bili hiljade puta boli od ovo brata. Illa da puta buda. Došla je ta smrt? Ádemu alaihi salam. I svim poslani cima. I došla je najboljim u cvi unji Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Pa šta da je ustada radimo sallam? Umro Muhammedu sallahu wa sallam. Umre tosto bez njega. Šta da radimo sallam? Da nakuslimo njegov put? Da nakuslimo veru koje nam je dostavio da Allah tebarek wa ta'ala? kaže Allah jale wa'ala وَمَّا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Muhammed je sama Allah'u poslani. Kada hala وقصانيته فإما مت أو قُتِلَ <سؤال> انقلبتم على أعقابكم فاحتجاكم يوم امره إلى بين بيو زابي ستسي فراتيل ستوب ماواجين على أقبيه فلن يضر الله شيئا وائكو سيبوديه فراتيو سويم برешнім стоба ماكлесте стоба джахилиетей куфра فاتي малак зешану нивало нечену الله الشاكرين الله تيлешану чеза сигуно наградити оне кусу захаدن ومات يعني نفس انت jedna duša, ni jedna duša smrt neće ukusiti bez Allahue želešenuhu odrezbe kitabe mu ađala koja je zabilješena, zapisana. Dakle, nema ađala vraćo. Osim kada dođe ono kako je zapisato i kada je zapisato da se taj ađa dogodi. I kaže Allah te wa ta'ala kusani koleh i salatu wassalam inna ka wa innahum međetun. Ti će zasigurno Muhammed da umrijeti. će zasigurno Ti koji se danas raduju i vesele da su ubili kogog muslimana, neka znaju da će i oni sutra umjeti. I da će se svi okupiti pred Allaha te bareka ta'ala. U danu koji će trajiti 50 milijada godina. U danu kada će se sunce približiti na pedalj od glave. U danu kada će grcati uznoju I čekivati samo presudu. A šta ih te toga čeka? I kaže Allah kullu neštijem da i katul vev svaka duša će smrt okusiti. O in ne matu akavu nevju, I vi za zasigurno vaše istinski je plaće dobiti tek na akiretu. Fa men zuhzihani naru odhile dženete kakad faz. Fa onaj ko bude bio zaštićen od vatre dženemske i bude bio uveden u dženet, takav je uspio. Onaj ko tog dana bude zaštićen od vatre dženemske i uveden u dženet, takav je uspio. Temaj treći, u međajatu dunja ila metao il gurur. A šta je ovaj Osim vadljivo naslađivanje. La dubla unna pi ambaliku da bi vas Allah tebarekio ta عالم استمعوا نا проверяю у ваших именица и вама самима ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشكوا اذى كثيرا دبви слушали разные азе от оних коима е дата книга при вас и от мушрика وان تصبروا на свему томе што вас буде сналило стране тих اهل и от стране mušnika koji vas stavno zanimiravaju, ako budete saburali radi Allaha Đelešanuhu i podnosili sve to na lahom putu i u ime jako Đelešanuhu, i se budete bojali Allaha Đelešanuhu, pa to je doista nešto što je jako važno i veliko i vrijedno od Allah Tebareke Otajale. Zato nas je Allah Tebareke Otajale obavijeste cijenama je vraćao. Da oni koji ulažu svoje živote na Allaha Đelešanuhu putu, oni u stvari i kada poginu ne mogu biti mrtvi. Tako da rados oni koji nestoje ubiju, pada u vodu. Jer je rados oni koji su izašli na Allahom putu, upravo u tome da sretnu šehadet na Allahom Đalešanom putu. Da pređu u život u kome više nikada neće umrijeti. Da pređu u život u kome više neće imati obaveza. Da prođu u život u kome ih čekaju Allahove, Đelešanuhu bezbrojne i mnogobrojne nagrade. U žici kojima kraja nema. U žici koja čovjek neće kušati zato što ima potrebu za time. Već samo da bi se nasadzio. Za to su oni izneli svoje živote, svoju krv i svoje metke na Allahom djelašanom kutu kako bi im Allah uzvišeni dao da okuse i pređu u život u kome nema u kome nema smrti. Kaže uzvišen aza ođan i ne smatra i one koji budu ubijeni na Allahom djelašanom kutu mrtvima, vel ah ja um'inda rabih Ne. Oni su živi i kod gospodara svoga obskrbljeni. Felihi nebima ahtahum Allahom i Radosni zlokonoga što im je dao Allah Kalašanu svaje dobroti. Vejestebšuruna bil ladina lam yelhaqu bihim min halfihim, ala taukhun alehim wala yahzanun. Isratni je radostni raduju se onima koji još nisu im se priključili, to jest onima s kojima su bili i koji su iza nje ostali na dunjaluku. Sledjeti taj mu ta kome su oni preselili i dali dali svoje živote, ala taukhun alehim wala yahzanun. Dakle je radoznost zbog toga што за ней нема страха и они не треба من الله он يسارعو نعمه الله جل شانه و الله جل الله لا المؤمنين اتمه شوال جل شانه نيته بنيشتينا قد وجبцима الذين من بعد ما اصابهم الكر اونما كيسو زوذوالله جل شانه وبصلي قرق وسلام ناكو што су ومنهم والتكؤع العظيم اوني كوي од них који буду чинили добра дела и који се буду Аллах даљешено говоради الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعو لكم فحشوهم они који масу люди рекли људи се ради вас فحشوهم па и فزاد فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فاتي информације прихватили су као такве и то није povećao i rekli su, nama Allah dovolja. I divan je on. Divan je on zaštitni. Neka se okupljaju. I neka planiraju. I neka rade. Ali radićemo ćemo i mi. A povratak je onome koji je zaštitnih vjernika. Onome koji će biti sudac nevjernicima. Onaj koji će ih kazniti vatrom džehennemskom iz koje nikada, nikada neće izaći. Završit ćemo riječima Rasula s.a.w. ciljena moje vraća. Ja kaže Rasul s.a.w. Ja Juhannas. O ljudi, ayu ma ahad min an-nasi aw min bi musibatin falyata'azza bi musibatihi bi an al-musibati allati tusibuhu ljudi, ako jedan od ljudi ili kaže jedan od vjernika bude pogođen nekim usibetom, onda musibet označava gubitkom onoga što ti je najdraže, kao što su članovi porodice i tako dalje. Falyata'azza bi musibatihi bi, pa kaže neka usporedi da taj musibet koji ga se desi sa njegovim musibetom sa mnom, to jeste taj njegov neku sporedi sa gubitkom što, što je mene nestalo što ja neću više biti umetu što ću ja preseliti pa neka vidi je li veći gubitak i musibet u tome što si izgubio sina ili si izgubio šejer ili si izgubio brata ili oca ili majku ili musibet što je odišao poslanik a.s. i što bi je među nam kaže doista nik Niko iz umeta moga neće doživeti teži musibet nego što je voj musibet. Niko umetu neće doživeti veći musibet nego što je moj musibet. Pa su učenjaci da li ovom hadisu dva značenja. Jedno značenje dakle jeste da čovjek u svojim musibetima treba da se tješi sa musibetima koji su pogađali poslanikali i srata. To jeste kada te znađe neka teškoća, nevolja i tako dalje. Da se sjetiš musibeta koji su zadržavali Mohameda sr.a. I da su nje ove musibete vidi i te kako veći zato što su najveće iskušenja njegova bila. Pa da da ćeš sebi olakšaš i da sebi nađeš mjesto u svemu tome da kažeš jeste ja sam ukometo poslanik ali sallahu alejhi ve musibet nije ništa u odnosu na musibe koje je zadešao poslanik ali sallahu alejhi ve. A drugo značenje ovoga hadisa jeste da vjernik mašta da ga zadeći od musibeta, to ne može biti veći musibe nego što je odaz za poslanika ali sallahu alejhi ve poslanika alaihissalatu wassalam najviše što je pogodilo kao musibet umet Muhammed alaihissalatu wassalam jeste smrt, smrt Rasulullah alaihissalatu wassalam pa i danas braćo ako izgubimo ovog našeg brata ili onog našeg brata ili na stotine hiljade naše braće širom svijeta pa to ne može biti veći musibet od musibeta koji nas je pogodio sa smrću poslanika alaihissalatu wassalam ako je nakon njegove smrti ostao ovaj umek i ostala vjera Allah i prenešena do današnjih dana za će ostali i poslije smrti ovog ili onog vrata koji presedi makar bio najgori umet. I ovo je poruka inša Allah onima koji se raduju a, rado, a to radovanje im je doista pravo praznilo pravo, prezmemo i ja i šene i na njihovim licima takom je Allahu dželejše on se vidi da ih je neka muka spopala i da je našlo zlo i da se boje zvukovih laži koje iznose i onih djela koja rade Allah dželejše onu da nas utvrsti najstani Allah dželejše onu da nas učini oni koji će vjerovati Kur'anu i sunnetu poslana sallallahu alejhi ve od oni koji će se pokoravaju Kur'anu i sunnetu poslanika rebi sallallahu alejhi od oni koji će postaviti svoja pleća da i pomogbe Allahu šano vjeru je sunna rasul sallallahu alejhi ve selleh allah Danas pomogne sa svim onim što je neotkodno Da izdržimo na, na njegovom put Allah je rešanu molim Da u srcima nejernika i mušnika I njegovih pristavnica od murtera Koji se pripisuje umet u Mohameda Uvati strah i jad i bijes I ono što će i ožalostiti I ono što će i dojesti do, dobuditi Allah je rešanu molim Da zemlje muslimana učini kaburovima nejernicima Allah je rešanu molim Da pomogne džihadi muđahe za širom svijeta Da pomogne vratu na svakom mestu بسم الله لا do janna bdja